Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Бран. Падав легкий сніжок. Бран відчував, як на обличчі тануть сніжинки, що й наторкаються шкіри, мов би тихенький ніжний дощик. Він сидів на конятці прямо й дивився, як тягнуть до гори замкову решітку. Та якби не намагався заспокоїтися, серце все одно калатало у грудях. Ти готовий? – запитав роб. Бран кивнув, намагаючись не показати страху. Він не був за межами зимосічі від свого падіння, та виїхати збирався гідно, як справжній лицар. То поїхали. Роб вдарив п'ятами великого сіро-білого мерена. Кінь зацокав копитами під решіткою. «Пішла!» – прошепотів Бран до своєї кобилки. Він ніжно торкнувся її шиї, і мала брунатна конячка рушила з місця. Бран назвав її танцюристкою. То була дволітка – за словами Йозета, така розумна, якої серед конища пошукати, вона пройшла особливе навчання, аби відповідати на повід, голос та дотик руки. Досі Бран виїздив її тільки двором. Спершу повід тримали Йозета Боходор, а Бран звикав до великого сідла, якого вигадав і намалював біс, але останні два тижні він їздив на ній сам, ганяв по колах, пускав бадьорою ристю, сміливіючись кожним кроком. Вони проїхали під брамною баштою, по мості, зовнішній мур. Літо й сірий вітер трусили поряд, нюхаючи повітря. Позаду їхав Теон Грейджонь, маючи при собі довгого лука і сагайдака мисливських стріл. Казав, що хоче звалити оленя. За ним слідували четверо стражників у кольчугах та мисюрках із бармицями. А ще йозет – худий, мов тріска, стайняр, якого роб поставив конюшем на час відсутності гулена. Останнім їхав майстер Лювин на Віслюку. Бран краще поїхав самодрух із робом, та Гал Молен не хотів чути, а майстер Лювин його підтримав. Маестер хотів бути поруч на випадок, якби Бран упав із конячки або ще якось поранився. Поза замком лежав базарний майдан із порожніми зараз дерев'яними рядами. Вони проїхали замішаними у грязюку вулицями містечка, Повзряди невеличких справних будиночків із колод та тесаного каменю. Зайнятий був ледве один з кожних п'яти, судячи з тонких струмочків диму з пічок. Решта заселиться один за одним, коли похолодніша є. Як оповідала стара мамка, коли випадав сніг і з півночі завивали крижані вітри, селяни полишали замерзлі ниви, віддалені хутори та городці, намалювали на вози добро та збіжжя і повертали зимівник до життя. Бран ніколи такого не бачив, але майстер Лювин казав, що той день вже близько, довге літо хилилося до свого кінця, насувалася зима. Начисленні мешканці кидали на лютововків занепокоєні погляди, поки вершники їхали повз. А один впустив в яску хмизу і сахнувся з переляку, та більшість вже звикла до їхнього вигляду. Люди ставали на коліно, коли бачили хлопців, і роб вітав кожного чемним кивком. Не маючи змоги вчепитися в конячку ногами, Бран спершу бентежився, коли починав розгойдуватися від руху. Але велике сідло із товстим передком та високою спинкою тримало його надійному в колисці, а ремені навколо грудей та стегон не давали випасти з цієї колиски. Через деякий час гойдання стало для Брана майже звичним, занепокоєння зникло і на обличчі з'явилася тремтлива посмішка. Під знаком «димного поліна» місцевого шинку – Стояли дві служниці. Коли їх гукнув Теон Грейджой, молодша зашарілася і сховала обличчя. Теон дав коневі коневій, нагнав роба. «Люба моя кира», – засміявся він, «у ліжку звивається, як вугор, а на вулиці, скажи до неї слово, червоніє, як мале дівча. А чи я тобі розповідав, як однієї ночі ми з нею та з бесою? Не треба Теоне, брат, чує». Роб кинув застережний погляд на брана. Бран відвів у бік та прикинувся, що не чує, хоча й відчував на собі Грейджоїві очі. А вже ж той посміхався, він завжди посміхався, не наче світ був якимось потаємним жартом, зрозуміти який ставало розуму тільки Теонові. Роб, схоже, захоплювався Теоном і шанував його товариство, але Бранові батьків-вихованець так і не припав по душі. Роб під'їхав ближче. «В тебе добре виходить, Бране, я хочу швидше», – відповів Бран. Роб посміхнувся. «Воля твоя!» І рушив ристю на своєму меринові. Вовки потрусили за ним. Бран різко ляснув поводом, танцюристка підхопила крок. Він почув, як гукає теон грейджой, як за ним тупотять тядь та інших коней. Бранова панча роздулася, затріпотіла на вітрі. Сніг ринув просто у обличчя. Роб вже добряче вирвався наперед час від часу зиркаючи через плече, аби переконатися, що Бран та решта їдуть слідом. Бран знову ляснув поводом. Танцюристка пішла у чвал гладенько, наче шовком. Відстань дороба скоротилася, але поки він нагнав брата на краю вовчої пущі. За три верстви від земівника решта загону залишилася далеко позаду. «Я їду на коні», – завела у Бран радісно вишкіряючись. Відчуття було не гірше, аніж літати. «Можна влаштувати перегони, але ти, мабуть, виграєш!» Роб жартував цілком безтурботно, і все ж Бран відчував занепокоєння глибоко під його усмішкою. «Я не хочу перегонів!» Бран роззирнувся у пошуках вовків. Обидва, здається, вже зникли у лісі. «Ти чув, як літо завивав цієї ночі?» «Сірий вітер теж непокоївся!» – відповів Роб. «Його брунатне волосся розпатлалося та сплуталося». Щели повкривала рудувата щетина, і виглядав він старшим за свої 15 років. «Інколи, мені здається, вони щось таке знають, відчувають», – роб зітхнув. «Я ніяк не можу вгадати, Бране, як багато можна тобі казати. От якби ж ти був трохи старший. Мені вже 8 років», – вигукнув Бран, – «8 не надто менше за 15, і я наступний після тебе спадкоємець зимосічі». Саме так, Роб казав якось сумно, ба навіть трохи налякано. Я маю дещо тобі розповісти, Бране, минулої ночі прилетів круг. З король берега мене збудив майстер Лювин. Бран відчув раптовий напад страху. Стара мамка завжди казала, на чорних крилах чорні слова. І останнім часом старе прислів'я незмінно справджувалося. Коли Роб написав князеві воєводі Нічної Варти, у відповідь Крук приніс звістку про зникнення дядька Бенджана. Потім прилетів птах із соколиного гнізда від матінки. Але й він не приніс нічого доброго. Мати не писали, коли повернуться, а тільки про те, що взяли в полон біса. Бранові коротун радше припав до душі, але від самого імені Ланістер в нього мурашки бігли по спині. Він мав знати, пам'ятати щось особливе про Ланістерів, але коли намагався згадати... Йому паморочилося в голові судомило живіт. Роб просидів більшу частину того дня з зачиненими дверима з майстром Лювином, Теоном Грейджоєм і Галісом Моленом. Потім на швидких конях у всі боки полетіли гінці, розвозячи північу робові накази. Пранчув балачки про кален коп. Стародавню фортецю першолюдей на початку перешийку. Йому ніхто не казав, що насправді відбувається, але він сам розумів, що коїться щось погане. А зараз ще один круг, ще одна звістка. Бран вчепився за рештки надії і запитав Крук від матінки вони їдуть додому. Лист прибув від Алена, з король берега, Джорі Каселя вбито, а ще вила та геварда, всі троє замордовані крулерізом. Роб підняв обличчя назустріч снігу, сніжинки танули в нього на щоках. Нехай боги дарують їм спокій. Бран не знав, що казати, він почувався так, наче хтось вдарив списом під дих. Джорі був незмінним сотником замкової сторожі зимостічі від часів, коли Бран ще й не народився. Джорі вбито? Він пам'ятав, скільки разів Джорі ганявся за ним дахами. Він пам'ятав, як Джорі крокував двором у своєму важкому обладунку. Як сидів на звичному місці за столом у великій трапезні і поки їв, увесь час жартував. Навіщо комусь убивати Джорі? Робрвочкою нестямно хитнув головою, палаючи болем у очах. Не знаю, але бране. То ще не найгірше. В бою батько втрапили під коня, що падав. Ален пише, в них зламана нога. І ще майстер Пицель дає їм макове молочко від болю. Але непевний, коли батько, коли вони... Він кинув оком на стукіт копи дорогою, де наближалися Теон та решта загону. Коли вони прийдуть до тями, нарешті закінчив роб. Він поклав руку на маківку меча і ввів далі урочистим голосом роба князя. «Обіцяю тобі, Бране, щоб не сталося, я не забуду їм цього свавілля». Щось було таке у його голосі, від чого Бран перелякався ще більше. «Що ти робитимеш?» – запитав він. Тим часом до них під'їхав Теон Грейджой. «Теон гадає мені слід скликати корогви», – мовив роб. «Кров за кров!» Цього разу Грейджой не всміхався, його худе, смагляве обличчя – Палало дивною жагою, чорне волосся плуталося на очах. Скликати корогови може тільки князь, мовив Бран. Навколо нього тихо падав сніг. Якщо ваш батько помре, відповів Теон, то роб стане князем на зимосічі. Не помре, вирискнув на нього Бран. Роб заспокійливо взяв його за руку. Ні, батько, не помруть, спокійно заперечив старший брат. Але все-таки, честь півночі зараз у моїх руках. Коли пан батько прощалися з нами, то звеліли мені триматися гідно, заради тебе та рікона. Я вже майже дорослий чоловік, бране. Бран затремтів, от би матінка були з нами, пожалівся він і озирнувся, шукаючи майстра Лювина. Його віслючок з'явився вдалині, потроху видираючись на пагорба. А майстер Лювин теж радить скликати корогви. Майстер боягузливий, як стара баба, відказав Теон. «Батько завжди слухали його ради», – нагадав Бран братові. «І мати також». «Я слухаю його», – вигукнув Роб. «Я слухаю всіх». Радість, яку Бран відчував від прогулянки, розтанула, наче сніжинки на обличчі. Зовсім нещодавно думка, що Роб скличе корогви та піде на війну, наповнила б його щасливим хвилюванням. Але зараз він відчував тільки страх. «Можна ми поїдемо додому?» – запитав він. «Я змерз». Роб розвернувся. «Треба знайти вовків. Зможеш проїхати ще трохи?» «Скільки треба, стільки й зможу». Майстер Лювин попереджав, аби вони довго не їздили, щоб не набити сідлом болячок. Але Бран не бажав визнати слабкість перед очима брата. Йому набридло, що кожен над ним квокче, і допитується, як він та що він. «Тоді гайда зловимо наших двох ловців», – мовив роб. Біч-обіч вони з'їхали з королівського гостинця і рушили вглиб вовчої пущі. Теон відстав і поїхав далеко позаду, теревенячи та жартуючи зі сторожею. Під деревами було гарно. Бран пустив танцюристку кроком, тримаючи повід зовсім легенько і роздивляючись навколо. Він знав цей ліс, але так довго просидів у зимосічі, що бачив його немов бив перше. Ніздрі наповнювали запахи. Різкий та свіжий від соснової глиці, густий і вологий від підгнилого листя на землі, трохи тваринного мускусу та віддалених багать на яких хтось ладнав собі харч. Він вловив краєм ока чорну білку, яка шурхнула по вкритих снігом гілках дубу, і зупинився, аби роздивитися сріблясте павутиння павучих і цариці. Теон і решта відставали все більше, і зрештою Брану вже не чув їхні голоси. Попереду почувся слабкий шум стрімкої води. Він усе гучнішав, а тоді брати виїхали до широкого та швидкого потоку. Сльози защепали Бранові очі. «Бране?» – запитав роб. «Що трапилося?» Бран хитнув головою. «Та згадав. Колись нас сюди привів Джорі половити пструга. Тебе, мене та Джона. Пам'ятаєш?» «Пам'ятаю», – «Пам відповів роб сумно і тихо. «Я жодної риби не впіймав», – додав Бран. «Але Джон по дорозі до Зимосічі віддав мені свою. Чи ми ще колись побачимо Джона?» «Ми ж бачили дядька Бенджана, коли приїжджав король», – нагадав роб. «Побачимо і Джона, будь певен». Вода у струмку була швидка та висока. Роб спішився і повів Мерена бродом. В найглибшому місці вода доходила до середини стегон. Він прив'язав коня до дерева на тому березі і перебрів назад побрана і танцюристку. Потічок запінювався навколо каменів та коренів. Бран відчував на обличчі бризки, поки Роб переводив кобилку бродом. І посміхався. Він раптом відчув себе сильним та здоровим. Зиркнув на гору, на дерева і розмріявся про те, щоб знову лазити ними до самих верхівок і дивитися на безкрає лісове море. На тому березі вони почули виття, довге, з підйомом, схоже на плач та холодний вітер між дерев. Бран підняв голову і прислухався. «Це літо», – мовив він. Щойно він це сказав, як до першого голосу приєднався другий. «Зарізали здобич», – зазначив роб, сідаючи в сідло. Поїду, но я приведу їх. Чекай тут, зараз з'явиться Теон та всі інші. Я хочу з тобою, попрохав Бран. Я їх швидше знайду сам. Роб стиснув Мерена острогами і зник поміж дерев. Щойно він зник, ліс неначе підступив до Брана ближче. Сніг повалив дужче, і хоча він танув на землі, але на каменях, коренях та гілках утворював тонку білу ковдру. Раптом Бран усвідомив, чекаючи, як йому тут не затишно. Ніг він не відчував, ті висіли у стременах без жодного зиску, але ремінь навколо грудей душиві натирав, а рукавиці просякли снігом, який холодив руки. Він здивувався, чого це Теон, майстер Лювин, Йозе та інші так спізнюються. Почувши шурхіт листя, бран поводом примусив танцюристку обернутися, бо думав, що побачить друзів. Натомість на берег струмка звідки ляз вибралися обірвані незнайомці. «Доброго вам дня!» – проказав він, непокоячись. З одного погляду Бран зрозумів, що то не мисливці і не селяни. Раптом він усвідомив, як пишно вдягнений у зовсім новий жупан темно-сірого штофу зі срібними гудзиками, підбиту хутрому панчу з важкою срібною пряшкою. Чоботи й рукавиці також мали хутряну підбивку. «Ти тут сам один або що?» – запитав найбільший з них – Лисий, здоровані, з грубим обвітреним лицем. Бідолаха заблукав, ой, леле. «Я не заблукав!» Бранові не сподобалося, як на нього дивляться незнайомці. Спершу він нарахував чотирьох, але як повернув голову, то побачив ще двох позаду. «Мій брат від'їхав мить тому, і сторожа скоро приїде». «Сторожа? Ти ба!» – перепитав другий чоловік. Його кощаве обличчя вкривала сива щетина. «І що ж вони таке стережуть, пане Чу?» То в тебе на опанчі часом несрібна застіпка. Гарнюня, мовив жіночий голос. Його хазяйка на жінку скидалася мало. Цибата, худа, з таким самим кощавим і похмурим обличчям, як усі інші, волосся сховане під круглим шоломцем. При собі вона мала списа у вісім стоп завдовжки, зіржавим залізним вістрям. Нумо подивимося, буркнув лисий здоровань. Бран стежив за ним занепокоєно. Одяг у незнайомця був брудний та гидкий. Залатаний тут брунатним, тут синім, а тут темно-зеленим. Вицвів до сірого і трохи не розвалювався на шматки. Але колись його кобиняк мав бути чорним. Сивий зі щетиною теж мав на собі якісь чорні лахи. Бран зрозумів, що то означає, і здригнувся. Він згадав клятвопорушника страченого батьком у день знахідки вовченят. Той утікач теж мав на собі чорне, і батько назвав його втікачем з нічної варти. Такі люди найнебезпечніші, казав тоді князь Едарт. Утікач знає, що як його піймають, то відберуть життя, тому готовий на будь-який злочин, хай найпідліший. Застіпку давай, малий, мовив здоровань, простягаючи руку. Кобилу теж візьмемо, додав інший голос. Жінка, нижча зароба, із широким пласким обличчям та ріденьким солом'яним волоссям. Злізай та не барися! З її рукава у долоню ковзнув ніж, із зубатим начепилка краєм. Ні, бездумно ляпнув Бран, я не можу! Здорованю хопив його повід, що й подумав, чи не розвернути танцюристку та не дременути геть. Можеш, пане Чу, і злізеш, якщо маєш хоч краплю розуму, Стіве, подивись на оті ремені, вказала списом жінка. Може, і справді він той, не може. Ремені, кажеш, репитав стів і виняв кинджала з піхов при боці. З ременя ми якось упораємося. Ти якийсь каліка, чи що? запитала коротунка. Бран спалахнув. Я Брандон Старк, роду князів на зимосічі. Відпустіть мою кобилу, бо всіх накажу скарати на горло. Кощавий чолов'яга сивою щетиною зареготав. «А ж малий зі старків! Тільки ті дурні старки погрожуватимуть там, де хтось розумніший благатиме про милість. Відріж йому цю цюрку та запхай до рота», – порадила коротунка, – тоді вже замовкне. «У тебе, Галю, клепки в голові ще менше, аніж краси на пиці», – мовила висока жінка. «Малий нічого не вартий мертвим, але живим. Хай покарають мене боги, якщо манс не віддасть що завгодно» аби мати в заручниках родича Бенджена Старка. «Хай вони того манса карають», – вилаявся з «Ти зібралася туди-назад, ошо, дурепа! Гадаєш білоходам цікаво, які в тебе є заручники?» Він обернувся до Брана і полоснув по ремені на стегні. Шкіра розкочилася, удар був швидкий, недбалий, але глибокий. Зиркнувши до низу, Бран побачив бліду шкіру там, де ніж розтяв його штани. А тоді почало кривавити». Він бачив, як розпливається червона пляма, дивно, спокійний та легкодухий, наче перебував де інде. Не відчував у нозі ані болю, ані бодай чогось. Здоровання ж забурчав з подиву. «Складіть зброю, і я обіцяю вам швидку безболісну смерть», – вигукнув роб. Бран зиркнув угору з відчайдушною надією і побачив те, чого так чекав. Щоправда, слова трохи втратили сили від тремтливого напруги голосу. Роб сидів верхи, через спину коня була перекинута, скривавлена туша лося, а в руці він тримав меча. Брат, мовив чоловік із сивою щетиною, ти ба, який лютий, глузливо кинула коротунка, яку інші називали Галею. Чи ти з нами битися зібрався, малий? Не роби, дурниць, хлопче, ти один, а нас шестеро. Висока жінка наймення оша наставила списа. Злізай з коня і кинь меча. Подякуємо тобі, красненько, за коняку і м'ясо, та й підете собі з братом, куди знаєте. Роб свиснув. Зашурхотіли м'які лапи на вологому листі. Під лісок розступився, з низьких гілок сипався сніг. Із зелені раптом виникли сірий вітер та літо. Останній нюхнув повітря і загарчав. Вовки. зойкнула Галя. Люто вовки виправив бран. Напівдорослі, вони вже не поступалися величиною звичайним вовкам. Різницю було легко побачити, якщо знати, куди дивитися. Брана цього навчили майстер-лювин та доїжджачий Фарлен. Лютововк мав більшу голову і довші протитіла ноги, кощавіший та виразніший писок зі щелепами. Дивлячись на дві хижі сухорляві постаті під тихим снігопадом, важко було не затремтіти з жаху. До того ж сірий вітер замурзався у свіжій крові. Отакої, такої, пся-крев якась!» Презирливо кинув лисий даровань, а тоді додав шкірячись. «Та люди кажуть, ніщо так не гріє холодної ночі, як вовча шкура!» Він різко махнув рукою. «Вбийте їх!» Роб вигукнув зимосіч і вдарив п'ятами коня. Мерин ринув униз волоцюги підібралися для нападу. Першим на хлопця необачно кинувся, що зволаючи хлопець сокирою. Меч роба втратив йому просто у обличчя з жахливим хряскотом, виплеснув віяло яскраво червоної крові. Чоловік із кощавим лицем та щетиною вхопив був коня за повід і якусь мить тримав, доки на нього не наскочив сірий вітер і не звалив додолу. Чоловік ляпнувся у струмок з вереском, замахав ножем, як навіжений, і пішов головою під воду. Лютововк пірнув за ним, і там, де вони зникли, серед білої піни зачервонілася кров. Роб та оша схрестили зброю посеред потічка. Довгий спис вжали мов змія зі сталевою головою. Гострий кінець блимнув коло грудей один раз, два, три, але роб відвернув усі удари мечем. На четвертому чи п'ятому ударі жінка надто витяглася і на одну мить втратила рівновагу. Роб ринув уперед і збив її конем з ніг. За кілька аршинів звідти літо кинувся на Галю. Ніжку снув вовка убік, літо ковзнув геть, гарикнув і знову наскочив на здобич. Цього разу щелепи вхопили гомілку. Мала жінка пхнула донизу ножем, тримаючи його обіруч, але люто вовк відчув наближення зброї та сахнувся з повним ротом шкіри, полотна і скривавленого м'яса. Галя запнулася, почала падати. І тут вовк напав знову, перекидаючи її на спину і вгризаючись у живіт. Шостий розбійник дременув геть від кривавого бойовиська, але далеко не втік. Поки він вибирався на той берег струмка, з потоку виник сірий вітер, стікаючи водою. Він обтрусився і ринув слідом за втікачем, а догнавши, рвонув зубами жили під коліном і кинувся до горла, поки жертва із навіженим береском зникала під водою. І раптом з нападників не залишилося нікого, крім здорування Стіва. Він полоснув ножем по Брановому нагрудному ремене, він вхопив за руку та смикнув. Бран відчув, що падає, а тоді простягся на землі, переплутавшись ногами. Одна ступня втрапила у потік, та він не відчув холоду, зате відчув холодну сталь ножа, якого Стів приставив йому до горла. «Не підходь», – попередив він, – «бо присягаюся, вріжу хлопцеві горлянку». Роб натягнув повіт, важко дихаючи. лють зникла з його очей, рука з мечем опустилася. Тільки цієї миті Бран побачив усе, що сталося. Літо плюндрував галю, витягаючи з її черева волого виблизькоючи синюшні змії. Її очі широко розплющені втупилися у небо. Бран не міг сказати напевне, чи жива вона, чи мертва. Сиві зі щетиною і дурані з сокирою лежали без руху. Але Оша повзла на колінах до свого списа. Сірий вітер потрусив до неї зронюючи краплі води. Ану відклич його, заволав здоровань. Відклич, обох Бог, був б б'юка Сірий вітер, літо до мене, гукнув роб. Люто вовки зупинилися і повернули голови. Сірий вітер побіг назад до роба. Літо залишився стояти, не зводячи очей з брана і чоловіка коло нього. А тоді загарчав. Писок був мокрий від крові, очі палали. Оша сперлася на списа і сяк-так зіп'ялася на ноги. Кров беніла з рани від меча роба на її правій руці. Бран бачив, як обличчям здоровання стікає струмок поту. Він зрозумів, що стім наляканий не менше за нього. «Старки!» – пробурмотів чолов'яга. «Кляті старки!» – а тоді підвищив голос. «Оша, вбий вовків та забери його меча!» «Сам убивай!» – відповіла та. «Я до тих одороблів і кроку не ступлю!» Якусь мить з цим не знав, що робити. Рука його тремтіла, Бран відчував, як там, де він притиснув до шиї ножа, це бинить кров. Сморід від чоловіка забивав ніс, а смердів він страхом. «Аго, ти», – покликав той роба, – «ім'я в тебе є?» «Я Роб Старк, спадкоємець зимосічі». «А це твій брат?» «Так». «Хочеш його живим, то роби, що я кажу, злізай з коняки». Роб хвильку вагався, тоді повільно та розважливо зліз і став із мечем у руці. «Тепер убий вовків!» Роб не ворухнувся. «Давай, вибирай сам, вовків або малого!» «Ні!» – заверещав бран. «Якщо роб виконає наказ, стів уб'є їх, напевне, щойно вони залишаться без люто вовків». Лисий вхопив його за волосся вільною рукою та жорстоко викрутив, аж поки бран не схлипнув з болю. «Стули пельку, чуєш, каліко?» – і викрутив сильніше. «Чуєш мене?» З лісу позаду них донеслося низьке «тум». Сів придушено зойкнув, а з грудей в нього раптом виросло чотири вершки мисливської стріли з широким, гострим, наче бритва, площиком. Стріла була яскраво-червона, мов би хтось пофарбував. Здоровань впустив кинджала, якого тримав біля бранової горлянки, похилився і впав обличчям у струмок. Стріла під ним зламалася. Бран бачив, як його життя витікає і завихрюється у воді. Оша озирнулася і вгледіла, як поміж дерев виникають стражники Бранового батька зі зброєю в руках. Вона кинула списа і заблагала до роба. «Милості, мось пане, прошу милості!» Стражники оглядали бойовисько а надто вовків за очима на блідих обличчях. Коли літо повернувся до трупу Галі, Аби харчуватися далі, його закинув ножа й перегнувся у кущі блювати. Навіть майстер Лювин, вийшовши з під дерев, на якусь мить здався враженим, але швидко опанував себе, похитав головою і перебрів струмком на у бік. Тебе поранено. Він мені ногу порізав, повідомив Бран, та я, однак, нічого не відчуваю. Майстер став на коліна, аби оглянути рану, а бран повернув голову. Під вартовою сосною стояв Теон Грейджо із луком у руках і всміхався. Як завжди, у м'який ґрунт перед ним було встромлено з півдесятка стріл, але знадобилася йому лише одна. «Мертвим ворогом слід милуватися, як гарним краєвидом», – оголосив він. «Джон завжди казав, що ти бовдур Грейджою», – гучно мовив роб. «От якби ж прив'язати тебе у дворі та дозволити Бранові випустити по тобі кілька стріл, і йому, і тобі була б наука». «Ти маєш дякувати мені за життя твого брата. А якби ти промазав?» – запитав роб. «А якби тільки поранив? А якби в нього рука смикнулася? А якби убрана влучив? Та на ньому міг бути панцер. Ти ж бачив лише його лахи зі спини. Що б тоді сталося з моїм братом? Ти про це взагалі думав, Грейджою?» Теонова усмішка згасла. Він похмуро знизав плечима і взявся одну за одною збирати стріли. Роб обпалив поглядом сторожу. «А вас де носило?» – запитав він грізно. «Ви мали їхати відразу слідом за нами». Стражники понуро переглянулися. «Та ми їхали слідом, ось, пане», – відповів Квент наймолодший, в якого брунатна борода ще тільки засіялася. Спершу чекали на того віслюка, майстра лювина «Ой, перепрошую, пана, а тоді, ну, той». Він зиркнув на Теона і збентежено відвів очі. «Я побачив рука. Розратовано буркнув Теон. «Хіба я міг знати, що ти полишиш хлопця самого?» Роб обернувся і зиркнув на Теона ще раз. Бран ще ніколи не бачив його таким розлюченим. Але брат нічого не сказав. Лише став на коліна коло майстра лювина «Чи важко пораненого мого брата?» «Подряпена», – відповів маестер, вмочуючи ганчір'я у воді струмка, щоб промити рану. «Двоє з них носили чорне», – мовив він до роба, поки працював. Роб зіркнув туди, де у струмку лежав стіл. Чорне лахміття таліпалося у швидкій воді. «Втікачі з нічної варти», – похмуро мовив він, – «що з тих йолопів лихо принесло заблизько до зимосічі?» «Часто густо важко відрізнити дурість і відчай», – мовив майстер Лювин. «Чи нам поховати їх, мось пане?» – запитав Квент. «Нас би вони не ховали», – відповів Роб. «Відрубай голови, відійшлемо на стіну, решту залиш для гайвороння». «А що з цією робити?» – Квент тицнив пальцем на ошу. Роб рушив до неї. Вона була на голову вища, та при робовому наближенні впала на коліна. «Даруйте мені життям, ось пане Старку, і я буду ваша. Моя? Навіщо мені втікачка і кривоприсяжниця?» «А я нікому присяги не давала, щоб нею кривити. Тостів та валин зі стіни утекли, не я. Чорні гайворони жінок у себе не тримають». Теон Грейджой підібрався ближче. «Віддай її вовкам!» – закликав він роба. Очі жінки метнулися до того, що залишилося від Галі. І так само швидко назад. Вона здригнулася, навіть стражники перезирнулися та скривилися. «Вона жінка!» – мовив роб. «Дикунська жінка!» – заперечив Бран. «Казала, що мене треба живим відвести до Манса розбишаки». «Ти маєш ім'я?» – запитав її роб. «Оша!» з – з ласки пана! – похмуро пробурчала вона. Майстер Лювин підвівся – нам не завадить допитати її. Бран побачив полегшення на братовому обличчі. Як скажете, майстре, вейне, зв'яжи на її руки, піде з нами до зимосічі, а там помрече, житиме залежно від того, що розповість.